rugăciune pentru trăirea tainei luminii taborice. Doamne Isuse Hristoase, cuvântul lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și să mulțumim, fiindcă nu, trăirea tainei luminii taborice, ne-a descoperit, atunci când Pântul mor ai venit, tipul cel dumnezeiesc, în tip omenesc ne arătat. Ce înseamnă asemănarea pentru tine am aflat, când la cunoașterea Cuvântului tău Dumnezeu de ai cu frumusețea cea dintâi a Celui ce era la Dumnezeu, cu vederea chipului pierdut de Adam, cu viața cea într tine, în tine. lumina de pe tabor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 te iubim, te slăbim și îți mulțumim prin nouă trăirea taiei în taboritului ne-ai atât prin graiul Scripturii sau cuvânt cât și prin creație ca a toată ziunător ca să trăim cunoașterea Sfântului Evanghelie în Duh să contemplăm în extaz mesajele tale cele desăvârșite, înțelepte, ale legii scrise și împărturite de tine pentru noi. De aceea, tot Universul este ca o carte, în care literele și cuvintele sunt mințele și lucrurile, dar nu mai uceniciul tăi ca pe o carte a vieții. Ai voit să te putem cunoaște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 te iubim, Te slăbim și îți încă princă taina trăirii luminii Tabore ce ne-ai încărtășit căci în ea, tăria și puterea Ta ai Căci cuvintele și lucrurile create de Tine sunt potrivite cu înțelegerea noastră care ni se descoperă prin Duhul înțelegerii, ca semn că pentru Tine ne-ai toate Duhul Tău ne va învăța